johon nyt kaikki <tö> <tö> taas yksi. saa sen kai takana se oli taas sellaista niin kuin se oli välillä kivaa välillä vähän puuruttavaa sellaista kuin se oli eipä se sen kummempaa luen tarinan Tämä monella jo tuttu Josh ryhtyi ryttyi harjoittamaan Seniä 60-vuotiaana ja jatkoi mietiskelyä 80-vuotiaaksi asti, kunnes koki todellisen oivalluksen. 80-vuotiaana hän alkoi opettaa ja jatkoi opettamista aina 120-vuotiaaksi asti. Kerran eräs oppilas kysyi häneltä, jos minulla ei ole mitään mielessäni, niin mitä minun pitäisi tehdä? Heitä se ulos, vastasi Josh mutta jos minulla ei ole mitään, niin miten voin heittää sen ulos? Jatkoi oppilas. No siinä tapauksessa, sanoi Joshua, kannas se ulos. Ei tämä niin vakavaa. Oppilas kyseli tuossa vähän palaistumisen sun muun perään. Heitä pois. No kanna se pois. Ei asiat ole niin vakavia. Ei tasenin tarvitse suhtautua kuolemaan vakavasti. Ei harjoittamiseen tule suhtautua kuolemaan vakavasti. Ei tämän takia kannata uhrata ihmissuhteita tai työpaikkaa tai opiskelua tai jotain. Se on typeryyttä. Tai jos en typeryyttä, niin naivi ainakin. Jos ei nyt naivia, niin ei nyt kai fiksuakaan. Mutta harjoitukseen tulee suhtautua varasta. Kuitenkin. Mutta koska doogenin perinteessä buddhalainen harjoittaminen saa sen sosidoksissa arkeen, niin ei tule muuttaa arkea harjoittamisen vuoksi. Silloin se toimii harjoitusta vastaan. Se silloin vastaista. Tällä tarkoitan sitä, että meidän ei tule siis muuttaa ihmissuhteita silleen, että sori vaimo, mä voin asunkaan olla, kun mä lahdattaisin Tai että ei voi käydä jossain tietyssä työssä tai ei voi opiskella, kun päättää omistautua uudenlaisuuden harjoittamiseen. Mutta harjoittamiseen tulee suhtautua hyvin, hyvin vakavasti, kyllä. Dogen kirjoitti Fukansa-sengissä, mikä oli hänen ensimmäinen opetus, kirjallinen opetus, kirjoitettu opetus, jonka hän kirjoitti, kun hän palasi Kiinasta, Japaniin. Siinä muun muassa, taas riippuen käännöksestä, mutta idea on kuitenkin se, että, että ei ole mitään syytä hylätä sitä omaa tyynyä. Se lähtee muualle. Vaan et sä oot harjoittaa just siinä, missä sä jos ensimmäinen askel on väärä, niin kompostit välittömästi. Meidän ei mennä mennäkin temppeliin tai luostariin. Tai meidän ei tarvi uhrata. Uhrata meidän ihmissuhteita, töitä, opintoja. Meidän ei tarvii vaihtaa, jos me kuunnellaan punkkia. Me altahjoita sen meidän ei tarvitse alkaa kuuntella musiikkia <tii> tai mitään muuta gen-musiikkia. Se on harjoituksen vastaista. Totta kai sä haluut siitä niin, niin vaan, mutta ei tarvitse. Harjoittaminen ei vaadi siis sitä, että pitää muuttua tai muuttaa itseänsä. Jos jotain muutoksia tapahtuu niin tapahtuu se luonnosta sen harjoittamisen myötä. Sitten, jos ne kaavut astuu kuvia, sitten ne astuu ja Sitten sä haluat alkaa kuuntele sitä shagwatch musiikkia ja muuta. Sen kikkailua, sitten sä alat kuuntelemaan. Mutta ei sillä tavalla, että nyt mä harjoitan sen, niin mä hylkään kaiken muun omistautun tielle. Tielle omistautuminen ei siis tarkoita, ainakaan meidän opettajien mukaan. But Brad Warden on aika, aika hyvä esimerkki. Mitenkä näin ristiriitainen, ristiriitainen hemmo voi olla suuri opettaja ilman että on kuin minkä joutunut luopumaan? Joskus on kuullut ihmettelyä siitä, että miten joku redin tapainen punkkari voi harjoittaa se ideali, yhtään ideaalisoimatta tai yhtään niin Mun mielestä rädissä toteutuu aika hyvin, mitä Dogen tarkoitti. Harjoittamisessa ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta jos et tiedä omistautuu, se voi muuttaa ihan kaiken. Tänään ollaan sivuttuja muutenkin nopeasti valaistumisen ihannetta, sun muuta, senissä on olemassa valaistumiskoulukuntia, jotka joiden harjoittaminen tähtää valaistumiseen. Harjoitus pohjautuu valaistumiseen ja sen tavoitteluun. Se on hieno harjoitus. Siinä ei ole mitään vikaa, siinä ei ole mitään pahaa, siinä ei ole mitään väärää. Mutta kaikille se ei sovi. Doogen hylkäsi yleensäkin ajatuksen valaistumisen tavoittelusta. Ja hän perusti sen siihen, koska me ei voi olla läsnä missään muualla kuin just tässä, just nyt voida tavoitella jotain semmoista, joka ei ole nyt läsnä. Hän käytti vertausta, että se on sitä kuun, cool. ei kuun cool hamuomista, mutta mikä se termi nyt onkaan. Kuun cool hamuomista sen taivaalta. Emme saa sitä kuuta tänne. Niin, ketkä harjoittaa paljon, säännöllisesti, tulee kokemaan kaikenlaisia juttuja. Voidaan, niistä voidaan käyttää termiä Kensho tai Satori tai pikkuoivalusta tai Isoivalus tai ihan mitä vaan. Ne kuuluu siihen harjoituksen luonteeseen. Se on ihan luonnollista. Tässä riisutaan harhoja. Totta kai siellä välillä sitten saattaa portteja aueta sun muuta. Ja saatetaan nähdä mitä asiat on. Se saattaa tuntua hyvinkin euforisaalta tai pelottavaltakin, koska me ei ole siihen totuttu. Meidän perinteessä sitä ei sinänsä ruokita, siihen ei sinänsä keskitytä, eikä niistä puhuta. Opettaja oppilas totta kai voi niistä keskustella, mutta ei niistä tekupiääree ääreen istuta kysyä, että no, kerpas, onko tullut viime aikoina. Se ei ole meidän perinteä juttu. Ja Doogen pohjaa sanoi tosiaankin siihen, koska me voidaan olla läsnä vain tässä hetkessä, niin Dogin sanokin, että sasen sen itsessään, on mm. jo sitä valaistumista. Ei me tietenkään sitä oivalleta, eikä meidän tarvitsekaan, koska meidän harjoitus pohjautuu vaan tähän hetkeen, tähän istumiseen, siihen tekemiseen, mitä me myös tehdään. Sitten kun me jatketaan sitä tekemistä, niin voidaan sanoa, että se kokemus syvenee, tekeminen syvenee, kokemus siitä toiminnasta tekemisestä syvenee. Siksi on tuo koulukuntaan joskus sanottu asteittaisen valaistumisen koulukunnaksi. Lähinnä, ak -aka lähinnä akateemisissa piireissä käytetään termiä. Asteittaisen valaistamisen koulunta Tämä meidän koulunta siis. Mutta ei opettajat sitä pahemmin käytä. Koska Doogen ei hirveästi sitä käyttänyt. puhuu kyllä siitä, että asteittain syvenee asioita. Mutta on asiaa luonnollista. Jos me sitä koripalloakin pelataan, niin kyllä me siinä tästä koripallon pelaamista. Me pitää sen koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Sama on se, tämä on harjoitus. Tässä syvenee kokeminen, kokemukset. Vähitellen päästetään irti. Yksi sloganin tärkeimpiä termejä on Shinjin Datsuraku, joka tarkoittaa dropping of body main. Päästään irti mielestä. Mutta se ei ole mikään semmoinen, joka olisi joku ideaali tai joku absoluuttinen jossain tuolla tulevaisuudessa, vaan se on jatkuvaa. Me koko ajan päästetään siitä kehosta ja mielestä ainoastaan vain sillä, että me pyritään olemaan läsnä. Ei me sitä mielellä voida ymmärtää. Mutta jos me yritetään tehdä kaikki niin hyvin kuin me pystytään, käristettynä, me ollaan koko ajan valaistuneita. Ei mieli sitä ymmärrää. Kokemuksen ymmärtää. Me voidaan ymmärtää se kokemuksen kautta, toiminnan kautta. Päivästä päivää, kuukaudesta kuukauteen. Kymmenestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Tänään puhuttiin aikaisemmin siitä. Asteittain syvennetään. Kumminkaan syventämättä. Tehdään se, mikä tehdään niin hyvin kuin pystytään. Se on hyvin, hyvin yksinkertaista teoriassa. Se on käytännössä vaikeaa. Koska se ei edes tunnu niiltä harjoituksia. Se saattaa tuntua, että ei, että ei se voi noin olla. Kyllä täytyy tavoitella jotain. Kyllä tässä täytyy olla jotain lupauksia tai palkintoja. Taas kerron Radista, mutta Brad on hyvä esimerkki, koska hän on jo avoimesti kertonut noista asioista, mikä on ihan hieno. Moni on jo varmaan tämänkin jutun kuullut. Silloin kun Brad joskus aloitti, kauas sitten harjoittamaan ja hän ei jutteli jostain valaistumisesta ja muusta ja kysy sitten, että Tämä Brad oli pitkään harjoittaminen ei ole oikein ollut mitään ihmeellistä, hänen, hänen, hänen mielestään tapahtunut. Hän kysyi niin Sitzimalta, että onko tässä kuvassa mitään valaistumista, että milloin minä nyt ja bla bla bla. Silloin Nishishima tokasi, että sä taidot katsoa liikaa piirrettyjä. Keskustelu loppui siihen. Eli sieltä ei tullut vastausta. Se kuitattiin vaan, että taidat katsoa liikaa piirittyä. Kerran tyyliin painausmerkeissä, kerran kyselet tollaisia, älä kyselet tollaisia. Sitten kuului taas aikaa, en tiedä oliko vuosia. blogeissa ja kirjassa, ja näistä puhuttiin silloin, kun hän oli Suomessakin. Hän kysyi sitten joskus myöhemmin uudestaan, koska häntä oikeasti alkoi vaivaamaan se, että onko tässä nyt oikeasti mitään järkeä. Että hän kuitenkin halus kysyä. Sitten Nishishima oli tokassut jotain sen tyylistä, että jos sä vaan jatkat harjoittamista, jatkat vasta istumista, päivittäistä elämistä, bla, bla bla niin sä löydät kyllä kaikkiin kysymyksiin ihan kaikki vastaukset. Harjoitus pohjautuu myös siihen luottamiseen, luottamukseen. sokeita uskoa ei saa olla. Uskoa tarvitaan tietysti siinä, että heikkona hetkenä meidän täytyy oikeasti uskoa myös siihen, että tästä on jotain hyötyäkin. Tämä ei ole aina helppoa tämä harjoittaminen. Sasen kanssakin saattaa olla niitä uskallisia hetkiä tuntua, että aika ei ollenkaan kulje. Tai kolottaa selkää tai pakottaa polveja. Täytyy uskoa että täytyy luottaa. Mutta täytyy myös epäillä. Niin kuin Sunri kuuluisa meidän koulukunnan mestari, mennyt. Sanoit, että tarvitaan uskoa luottamusta, mutta myös epäilyä. Meidän ei tuottaa mitään näitä opetuksia selvänä asiana tai totuutena. Mutta tulee ko koetella siinä omassa elämässä. Tulee, niitä tulee epäilyä. Epäilyyn tarvitaan kuitenkin sitä luottamusta ja uskoa, koska se epäily, koetteleminen tapahtuu sillä omakohtaisella harjoittamisella, omakohtaisella kokemisella, kokemuksella. Mut luvassa ei ole mitään palkintoja, luvassa ei ole mitään rakettien palkkumista. Koska sitten jos sanotaan, että kyllä, sä valaistut vielä, jatkaa vaan kyllä, sä vielä valaistut. Mitä sitten 30 vuoden päästä, jos kokeet ei ole vieläkään valaistu? Tai 40 vuoden päästä? Harjoitus ei pohjaudu meidän koulukunnassa siihen. Muilla koulukunnilla on hienoja, upeita harjoituksia, opetuksia. Niin tulee ollakin, koska me kaikki ollaan aivan erilaisia. Jokainen tarvitsee aina vähän jotain erilaista siinä polulle. Kaikki tähtää kuitenkin siihen samaan. Ja nyt tulee mun mielestä tärkeä pointti. Doogen ei missään nimessä kieltänyt palastumisen olemassaoloa, Eikä Nishichima kiellä, eikä Brad Warner kiellä, eikä minäkään kiellä. Mä en opettaa kyllä, että mä mun halun, mutta... Eikä Peter rohkakaan sitä kiellä. Mutta siitä ei puhuta. Siitä ei tarvitse puhua. Riittää, kun tuva alas. Sen voi kokea. Sen voi koetella. Usein mä olen sanonut, että mitä valaistuminen on, ihan sama. Jatka vain harjoittamista. Mutta ilman mitään idealismin häivääkään tai mitään mystistä uskonnollista hapatusta, jos jatkaa istumista, vastauksia oikeasti satelee. Niitä oikeasti tulee. Ja se saattaa olla suuri vastaus se, että huomaa, upea ilma ulkona on, tai ei liikenteessä, tai ihan mitä vaan. Totta kai saattaa muutakin. Nyt niistä on ihan turhaa piste, koska mieli muodostaa niistä sitten ja omia mielikuvia. Aha, se on semmoista, joo. Miksi me ei ole vieläkään semmoista kokeet? Siksi tätä on kutsuttu tyhmien ihmisten tseniksi, varmareiden seniksi. yksinkertaisten ihmisten seniksi. Koska kärjistettynä tässä ei kyse mistään muusta kuin istullisesti. Mutta se istuminen ulottuu ihan kaikkeen, istumisen asenne ulottuu ihan kaikkeen, mitä me tehdään. Meillä on mahdollisuus koko ajan harjoittaa tietoisena olla läsnä. Luen vielä jonkun tarinan. Poimin sen ihan umpimähkään täältä. Yhden sävelen sen. No, tai kyllä mikä hyvä Kun kakua oli käynyt keisarin luona, hän katosi. Ja kukaan tiennyt, mitä hänelle tapahtui. Hän oli ensimmäinen japanilainen, joka opiskeli Seniä Kiinassa, mutta koska hän ei opettanut julkisesti, paitsi yhden säleiden verran, hänen ei katsota tuoneen Seniä Japaniin. Kakua kävi Kiinassa ja vastaanotti todellisen opetuksen. Hän ei matkustellut siellä ollessaan, vaan miideskeli kaiken aikaa ja asui vuoren kuuletulla alueella. Aina kun joku tapasi hänet ja pyysi häneltä opetusta, hän mutisi vastaukseksi vain muutaman sanan ja häipyi muualle vuorille mistä häntä ei löydettäisi niin helposti. Kakuan palattua Japaniin keisari kuuli hänestä ja pyysi häntä pitämään opetuspuheen hovinsa ja alamaistensa edessä. Kakua seisoi vaiti keisarin edessä. Hän kaivoi kaapunsa kätköistä huilun ja puhasi sitä yhden lyhyen sävelen. Sitten hän kumarsi syvään ja poistui. <totit> Sitähän se on. Tämä, mitä sanoja tarvitaan. Puhallakaan siellä huiluja poistukaa. Yksinkertaista. Arkista. Niin kuin Nishichima sanoi, toiminnan filosofiaa. Tapoja tuo kokemuksen toimittaa. Ei siihen tarvita sanoja.